Ідеона гарячково працювали. Рухи тіні, дивна технологія в секретній кімнаті, сліди опіків – усе вказувало на щось набагато складніше, ніж звичайний вбивця чи диверсант. У цьому божевіллі була система, але їм потрібно було знайти її ядро. Відповідь була не в ресторані чи купе, вона була в самому потязі. «Кабіна машиніста», – раптом сказав Гідеон, – «нам треба повернутися туди». «Очі Вів'єн розширилися. Ти думаєш, вони ховаються там?» «Ні», – рішуче відповів Гідеон. «Але саме там усе почалося. Зникнення машиніста, потяг, що керує сам собою – це єдине місце, де це має сенс». «А якщо це пастка?» – запитав Гевін. «Скоріше за все, так і є», – відповів Гідеон. «Але в нас немає виходу». Шлях назад до кабіни машиніста був напруженим. Кожен скрик потяга і порив вітру змушували їх здригатися. Пасажири проваджали їх поглядами, сповненими питань, які ніхто не наважувався поставити. Коли вони дісталися дверей кабіни, Гідеон завагався. Минулого разу вони не знайшли там нічого, окрім чергової записки. Цього разу він був налаштований розкрити правду. Готові? запитав він, поглянувши на Вів'єн і Гевіна. Вів'ян кивнула, стиснувши губи. Гевін важко ковтнув слину, але нерішуче підняв великий палець вгору. Гідеон відчинив двері. В кабіні панувала тиша. Прилади тьмяно світилися в напівтемряві. Але дещо змінилося. В кріслі, яке раніше було порожнім, тепер сиділа постать. «Машиніст!» – прошепотів Гевін, роблячи крок уперед. «Стій!» – різко скомандував Гідеон. Він спрямував промінь ліхтарика на постать. Вона схилилася вперед, обличчя було сховане в тіні. Гідеон обережно наблизився, тримаючи руку на поготові. Швидким рухом він повернув постать до себе. Це не був машиніст. Це був манекен з моторошно-реалістичними рисами обличчя. Його очі були порожніми, а рот застиг у легкій посмішці. На його колінах лежала нова записка. «Відповідь у світлі». Гідеон відступив, його думки мчали вперед. «Світло? Яке світло?» Вів'єн вказала на панель біля приладів керування, краї якої слабко світилися блакитним. «Оце світло!» Гідеон підійшов до панелі, провівши пальцями по її гладкій поверхні. Він натиснув кнопку, і кабіна знову здригнулася. Блакитне світло посилилося, заповнюючи простір майже сліпучим сяйвом. І тоді це сталося. Кімната ніби розчинилася. На коротку мить Гідеон відчув себе невагомим, наче сам потяг зник. Коли світло згасло, вони вже не були в кабіні машиніста. Вони стояли в довгому металевому коридорі, стіни якого були вкриті пульсуючими вогнями. Гудіння, яке вони чули раніше, тепер стало гучнішим, резонуючи в грудях, мов серцебиття. «Що це таке?» – прошепотіла Вів'єн тремтячим голосом. Очі Гідеона звузилися. Тут усе й починається. Розділ дванадцятий. Прихований шлях. Металевий коридор тягнувся вдалину. Пульсуючи світло, відкидало химерні тіні на стіни. Гудіння, що наповнювало повітря, здавалося живим. Вів'єн і Гевін стояли за спиною Гідеона. Їхнє дихання було уривчастим у холодному, майже стерильному повітрі. «Це не частина потяга», – промовила Вів'єн, і її голос здригнувся. «Ні», – погодився Гідеон, оглядаючи стіни. «Це щось інше, але воно пов'язане з потягом. Має бути пов'язане». Гевін потер руки, його зуби цокотіли. «Мені це не подобається. Це неприродно. Тримайте себе в руках», – твердо сказав Гідеон. «Ми тут з якоїсь причини. Треба з'ясувати, з якої». Коридор був моторошно тихим. Чути було лише рівномірне гудіння та слабке дзижчання механізмів десь у далині. Стіни, здавалося, ледь помітно пульсували, коли вони проходили повз, наче реагуючи на їхню присутність. Раптом Вів'єн зупинилася, схопивши Гідеона за руку. Дивіться попереду. Двері з зистом роз'їхалися, відкриваючи величезну залу, залиту блідим блакитним світлом. Всередині ряди консолей і екранів миготіли незрозумілими символами, візерунки яких змінювались і крутилися, наче живі істоти. У центрі кімнати стояв постамент, його поверхня була дзеркально-гладкою, на ньому лежав пристрій. Невеликий, розміром із коробку для взуття, що випромінював те саме блакитне сяйво. «Що це?» – ледь чутно прошепотів Гевін. Гідеон обережно підійшов ближче. «Можливо, джерело всього цього». Вів'єн слідувала за ним, оглядаючи приміщення. «Це схоже на командний центр, але для чого?» Коли вони наблизилися до постаменту, гудіння стало гучнішим, наполегливішим, наче пристрій реагував на них. Гідеон простягнув руку, щоб торкнутися його, але Вів'єн зупинила його. «Чекай, а що, якщо це небезпечно?» «Швидше за все, так і є, але ми пройшли такий шлях не для того, щоб відступати». Він поклав руку на пристрій. Гудіння миттєво припинилося, поступившись місцем глибокому резонансному тону, що, здавалося, струснув саме повітря. Екрани навколо спалахнули, показуючи потік символів і образів. Обличчя, місця, події – все змішалося в хаотичному вихорі. «Що відбувається?» – крикнув Гевін, затуляючи очі від яскравого світла. Пристрій почав пульсувати, і кімнату заповнив голос. «Вас попереджали!» Це був той самий механічний голос, який вони чули раніше, але тепер він звучав глибше і владніше. «Хто ви?» – вигукнув Гідеон. Голос відповів холодно і без емоцій. «Ми – архітектори. Баланс порушено. Ви повинні його відновити». «Відновити що?» – вигукнула Вів'єн. «Який баланс?» Екрани замиготіли, показуючи зображення потяга. Пасажири були на виду, їхні обличчя застигли у страху. Над ними височили тіньові фігури. «Вони взяли те, що їм не належить», – сказав голос. «Цикл не може тривати. Ви повинні обрати». Зображення знову змінилися, показуючи потяг, що мчить крізь шторм, а його вагони слабко світяться блакитним. «Що це означає?» – вимагав відповіді Гідеон. «Що обрати?» Пристрій знову запульсував, і з'явилося нове зображення, потяг, але абсолютно порожній. Жодного пасажира, жодної тіні, лише порожня оболонка, що рухається крізь ніч. «Ви зрозумієте», – сказав голос, – «але не зараз». Світло посилилося, гудіння повернулося, стаючи гучнішим, ніж будь-коли. Гідеон затулив очі, коли кімната почала ніби згортатися всередину. Стіни вигиналися і перекручувалися, поки не залишилося нічого, крім шуму вітру. Коли Гідеон розплющив очі, він знову був в кабіні машиніста. Тьмяне світло приладів освітлювало простір, а рів шторму знову наповнив повітря. Вів'єн і Гевін були поруч, їхні обличчя були ошелешеними. Що тільки но сталося? запитала Вівєн тремтячим голосом. Гідеон озирнувся, його думки гарячково працювали постамент, зала, голос, усе зникло, але тягар попередження все ще висів у повітрі. Нам щось показали похмуро сказав Гідеон. «Вибір, який ми маємо обрати, але ми ще не готові». Гевін важко опустився на підлогу, його руки тряслися. «Це божевілля, я не підписувався на таке». «Ніхто з нас не підписувався», сказав Гідеон, кладучи руку Гевіну на плече. «Але ми тут, ми маємо довести це до кінця». Вів'єн повільно кивнула, її страх поступався рішучістю. «Щоб це не було, воно ще не закінчилося». Гідеон дивився у вікно кабіни, спостерігаючи за люттю шторму. Тіні все ще були там, ховаючись на межі його зору, чекаючи моменту для удару. «Нам потрібні відповіді», – тихо промовив він. «І в нас зовсім мало часу, щоб їх знайти». Розділ 13. У кабіні машиніста стало тихіше – але цей спокій не приносив полегшення. Шторм зовні лютував, проте всередині потяга запала неприродна пауза, що тиснула на Гідеона, Вів'єн і Гевіна, мов невидима сила. Те, що вони побачили в сяючій залі, залишилося з ними, а загадкове попередження відлунювало в думках. «Ми бачили фрагменти пазла, але нам не вистачає ключа», – порушив мовчанку Гідеон. «Пасажири, записки, тіні – усе це пов'язано. Але як?» «Що взагалі може це пояснити?» – вигукнула Вів'єн у розпачі. Гевін притулився до стіни, блідий як смерть. «Може це й не треба пояснювати? Може ми просто пастки в чиємусь експерименті?» «Експерименти мають мету», – відказав Гідеон, стиснувши зуби. «Хто б це не був, він хоче, щоб ми зробили вибір. А що як не зробимо?» – запитала Вів'ян. Будуть нові жертви, – похмуро відповів Гідеон. – Поки не залишиться, з чого вибирати. Звук кроків у коридорі прикував їхню увагу. Вів'єн і Гевін напружилися, але Гідеон жестом наказав їм залишатися позаду, а сам підійшов до дверей. Кроки зупинилися прямо за порогом, і за мить двері скрипнули. Увійшов Мануель. Його обличчя було спокійним, але непроникним. «Я так і думав, що найду вас тут», – сказав він, заходячи всередину. «Що ви тут робите?» – різко запитав Гідеон. Мануель знизав плачими. «Ви бігаєте по всьому потягу, ставите запитання, лізете туди, куди краще не лізти. Я вирішив, що настав час дізнатися, що ви насправді задумали». «А чому це вас хвилює?» – зробила крок уперед Вів'єн. Мануель спокійно зустрів її погляд. «Бо я вже бачив таке раніше. Не зовсім так, але досить схоже». Очі Гідеона звузилися. «Поясніть». Мануель притулився до дверної рами, засунувши руки в кишені. Роки тому на потязі в Східній Європі пасажири почали зникати один за одним, так само, як і тут. Ніхто не вірив мені, коли я казав, що коїться щось недобре. Думали, це пограбування або якийсь втікач убиває людей». Але це не був втікач. То що це було? прошепотів Гевін. Мануель завагався, його погляд затьмарився. Щось давнє, щось, що живиться страхом і хаосом. Воно не просто вбиває, воно забирає людей, використовує їх. Ті, хто зникає, не йдуть назовсім. Вів'єн зблідла. Ви хочете сказати, що пасажири живі? Живі? «Не зовсім правильне слово», – сказав Мануель. «Змінені, можливо. У пастці, як і ми». Гідеон схрестив руки на грудях, дивлячись на нього скептично. «Чому ви не сказали про це раніше?» «Бо це нічого не змінює», – відповів Мануель. «Щоб тут не відбувалося, ви не можете це зупинити. Можете тільки вижити, якщо пощастить». «Цього недостатньо», – твердо заявив Гідеон. «Ми не будемо сидіти і чекати, поки нас заберуть». Мануель вивчав його погляд кілька секунд, а потім зітхнув. «Ви вперті. Це може допомогти, а може й убити вас». «А що до записок?» – запитала Вів'єн. «Ви бачили таке раніше?» Мануель похитав головою. «Ні, це щось нове. Але в мене таке відчуття, що це пов'язано з вами». Гіделон насупився. «Чому зі мною?» «Бо ви не такий, як інші». «Ви полюєте на цю штуку з тієї миті, як ступили на борт. Вона це знає. І вона випробовує вас». Думки Гідеона запрацювали з новою силою. Розповідь Мануеля, хоч і загадкова, збігалася з тим, що вони вже бачили. Тіні, зникнення, послання – усе це було частиною плану. «Нам треба діяти», – нарешті мовив Гідеон. «Ми не можемо чекати наступної атаки». «Як?» – запитали Вів'ян. «Ми навіть не знаємо, з чим боремося. Нам не треба з цим битися. Нам треба це перехитрити. Кожен рух ворога був прорахований, але він залишив нам підказки. Це означає, що він хоче, аби ми щось з'ясували». Мануель криво посміхнувся. «Думаєте, зможете перехитрити таку силу? Що ж успіху?» Гідеон проігнорував його і повернувся до Вів'єн і Гевіна. Пристрій у тій залі сказав: "Відповідь у світлі". Це була не загадка, це була пряма вказівка. Усе, що керує цим процесом, пов'язано з тим світлом. Значить, ми повертаємося туди, запитав Гевін. Ви серйозно? Так, відрізав Гідеон. Якщо не підемо, нам кінець. Мануель відступив убік, даючи їм дорогу. «Якщо повертаєтеся, то поспішайте», – сказав він. «Тіні не люблять чекати». Гідеон озирнувся на нього. «Ви з нами?» – Мануель похитав головою. «Я вже грав у цю гру. Більше не хочу». «Як знаєте», – мовив Гідеон, виходячи у коридор. «Шторм зовні став ще гучнішим. Вітер вив, наче попередження. Коли вони наближалися до кабіни машиніста, потяг сильно хитнуло». Світло замиготіло, і на мить здалося, що тіні почали повзти по стінах, слідуючи за ними. «У нас закінчується час», – сказав Гідеон, прискорюючи крок. Коли вони знову увійшли в кабіну, блакитне світло пульсувало яскравіше і швидше, ніж раніше. Вів'єн завагалася на порозі. «Цього разу все відчувається інакше, гірше». «Так і є», – відповів Гідеон, – «але це наш єдиний шанс». Вони зробили крок всередину, і світло знову поглинуло їх. Розділ 14. У саме серце. Блакитне світло повністю поглинуло їх. Його пульсація віддавалася в грудях Гедеона, мов друге серцебиття. Цього разу повітря здавалося важчим, а годіння глибшим і резонуючим. Коли сяйво трохи згасло, вони знову опинилися в металевому коридорі, але тепер він виглядав інакше. Стіни, раніше гладенькі, тепер були вкриті складними символами, що ледь помітно світилися. «Що це за місце?» – прошепотіла Вів'єн. Гідеон оглянув простір. «Система? Машина? Або й те, й інше одночасно?» Гевін притулився до стіни, важко дихаючи. «Це неправильно. Нам не слід тут бути». Ні, твердо заперечив Гідеон, саме тут ми і маємо бути. Попереду коридор відкривався у величезну залу, розміри якої було неможливо порівняти з габаритами потяга. Стеля губилася в тінях високо вгорі, а підлога являла собою мозаїку з щаючих плиток, що пульсували в такт гудінню. У центрі зали височив масивний стовп світла, на поверхні якого переливалися кольори наче в рідкому стані. Вів'єн дивилася на нього з сумішчю остраху і захоплення. «Це воно?» Гідеон повільно кивнув. «Ядро. Усе, що керує потягом, зосереджено там». Гевін похитав головою, заткуючи «Нам не варто підходити. Це не для людей». «У нас немає виходу», – сказав Гідеон, ступаючи вперед. «Це джерело смикало за ниточки з самого початку. Зникнення, тіні, записки – усе веде сюди». Коли вони наблизилися до стовпа світла, гудіння посилювалося, вібруючи в самих кістках. Символи на стінах почали зміщуватися, складаючись у візерунки, які Гідеон не міг розшифрувати. Раптом Вів'єн зупинилася, вказавши на підніжжя світлового стовпа. «Дивіться!» На платформі, що оточувала ядро, стояли пасажири, що зникли раніше – Едвард Лейн, Карен із 12-го купе і інші, чиє зникнення Гідеон не бачив, але пам'ятав їхні обличчя. Вони стояли нерухомо, їхні очі слабко світилися блакитним. «Вони живі? – чутно запитала Вів'єн. – Або щось подібне до цього? – похмуро відповів Гідеон. Одна з пасажирок, жінка в костюмі, яку Гідеон бачив у ресторані, зробила крок уперед. Її рухи були неприродно-плавними. Вона повернулася до них, зафіксувавши свій щаючий погляд на Гідеонові. «Ви не повинні бути тут», – сказала вона плоским механічним голосом. «Ми не підемо, поки не отримаємо відповідей», – заявив Гідеон. Жінка схилила голову, ніби обмірковуючи його слова. «Вас попереджали. Цикл не може бути розірваний». «Який ще цикл?» – вигукнув Гідеон. «Що це все означає?» «Баланс має бути збережений», – продовжувала вона. «Ті, хто його порушують, мають бути виправлені». «Виправлені?» – обурилася Вів'єн. «Ви хочете сказати «вбиті»?» «Вони не мертві» відповіла жінка, «вони переналаштовані». «Переналаштовані на що?» – Гідеон стиснув кулаки. «Чого ви намагаєтеся досягти?» Стовп світла почав пульсувати, і жінка замовкла, повернувшись до ядра, наче прислухаючись до чогось. «Вибір за вами», – нарешті промовила вона. «Відновіть баланс або втратьте все». Підлога під їхніми ногами почала здригатися, світло стало нестерпно яскравим. Гідеон повернувся до друзів. Ось воно, це і є той самий вибір. Який вибір? У голосі Вів'єн чувся розпач. Відновити баланс, дозволити системі взяти контроль або боротися і ризикнути всім. Гудіння стало настільки гучним, що заглушало їхні голоси. Гідеон подивився на нерухових пасажирів, їхні порожні очі здавалися благальними. Він згадав записки, попередження, напругу, що наростала, і прийняв рішення. Розділ 15. Рішення Сліпуче світло хлинуло хвилями, заповнюючи залу енергією, що пульсувала в такт оглушливому гудінню. Гідеон відчував тягар вибору, що тиснув на нього, мов шторм, на стіни потяга. Вів'єн і Гевін застигли поруч. Їхні обличчя виражали жах і непевність. «Їм не потрібен баланс!» – вигукнув Гідеон, намагаючись перекричати шум. «Їм потрібен контроль! Якщо ми здамося, ми втратимо себе!» Вів'єн вхопилася за його руку. «А якщо ми будемо битися, ми можемо втратити все. Ти впевнений?» «Ні» зізнався Гідеон, але я надто довго жив, щоб дозволяти комусь іншому смикати мене за ниточки. Це не переналаштування, це стирання особистості. Сяюча жінка зробила крок вперед. Ви не розумієте, опір лише прискорить крах. Обирайте, баланс або забуття. Гевін затримтів, переводячи погляд зі стовпа свікла на пасажирів. «Ми не можемо з цим боротися. Погляньте на них. Ви хочете стати такими ж». «Не станемо», – твердо сказав Гідеон. «Якщо будемо битися, маємо шанс. Якщо здамося, станемо просто пішаками в чиїсь грі». Стовп світла спалахнув з новою силою, і кімната здригнулася. Пасажири синхронно підняли руки. «Останнє попередження», – пролунав холодний голос жінки. «Цикл не має бути перерваний». Гідеон ступив вперед, стиснувши кулаки. «Ви ховаєтеся за словами про цикли і баланс, але ви просто маніпулятори. Ми більше не граємо за вашими правилами». Він повернувся до Вів'єн і Гевіна. «Знайдіть пристрій керування. Якщо ми вимкнемо ядро, можливо, зможемо це зупинити». Вів'єн кивнула. Її страх змінився рішучістю. Вона почала гарячкувато оглядати залу в пошуках панелі керування. Гевін вагаючись пішов за нею. Жінка підняла руку, і переналаштовані пасажири почали рухатися до них механічними кроками. «Вони йдуть!» – крикнула Вів'єн. «Продовжуйте!» – наказав Гідеон, стаючи між друзями та натовпом. Він діяв за воєнними інстинктами. Коли перший пасажир наблизився, Гідеон вдарив його ліхтариком, відштовхуючи назад. Жодного крику болю, жодної реакції, лише холодна механічна наполегливість. «Гідеоне, сюди!» – покликала Вів'єн. Вона і Гевін знайшли панель на дальній стіні, поверхня якої миготіла символами. «Це має бути воно!» – сказала Вів'єн. «Але я не знаю, як це вимкнути». «З'ясуй, як!» – відказав Гідеон, відбиваючи чергову атаку. Гевін виступив уперед. Його руки тремтіли. «Стій, дай я спробую. Я працював із системами. Це не схоже на звичайне програмування, але, можливо...» Жінка підняла іншу руку, і світло в кімнаті згасло, змінившись глибоким резонансним тоном, від якого вібрували стіни. «Втручання призведе до знищення», – промовила вона. «Тоді спробуй нас зупинити», – вигукнув Гідеон. Пасажири кинулися вперед швидше й агресивніше. Гідеон відбивався з останніх сил, але їхня кількість почала переважати. Позаду нього Вів'єн і Гевін відчайдужно працювали над панеллю. «Здається, я зрозумів!» – крикнув Гевін. – Ще одну мить! Раптовий спалах світла заповнив усю кімнату, засліпивши їх. Гудіння зросло до нестерпного вереску, і на мить здалося, що потяг зараз розірветься на шматки. А потім настала тиша. Коли Гідеон розплющив очі, він знову був у вагоні-ресторані. Потяг стояв на місці. Шторм зовні щух до легкого дощу. Пасажири знову сиділи на своїх місцях, вони тихо розмовляли, наче нічого не сталося. Сяюча жінка, стовп світла, металева зала – усе зникло. «Що це було?» – прошепотіла Вів'єн. «Не знаю», – зізнався Гідеон, важко дихаючи. «Але ми все ще тут». Гевін дивився у вікно на обрезі. «Ми перемогли?» Гідеон не відповів. Його погляд упав на стіл перед ним, де лежала остання записка. Слова на ній були короткими і остаточними. Цикл розірвано. Поки що. Потяг м'яко рушив, продовжуючи свій шлях на південь. Але Гідеон знав, що це ще не кінець. Щоб вони не порушили, це був лише початок великої гри. І коли потяг мчав крізь ніч, він не міг позбутися відчуття, що справжня битва ще попереду. Розділ 16. Людина, яка не повинна пам'ятати. Це називали звичайним зникненням. Відставний офіцер розвідки, якого востанні бачили під час посадки на південний нічний поїзд з Единбурга – Жодних слідів, жодних свідків, жодної кінцевої зупинки. Його звали Гідеон Дрейк, і на відміну від того, що було написано у досьє, він не був мертвий. Він переховувався. Під сірим небом у полі в Кенті Гідеон стояв на одинці. Його вощений плащ обважнів від дощу. На долонях були шрами, походження яких він не міг пояснити, а в голові спогад, на який він не мав права. Ніхто інший не пам'ятав тієї ночі. Поїзд, зниклі пасажири, мерехтіння світла. Ніхто, крім нього. Йому казали, що це інсульт, галюцинації, викликані травмою. Йому пропонували терапію, пенсійні виплати, посте співчуття. Він вічливо посміхався, а потім спалював звіти. Бо глибоко всередині, під шарами напівстертої особистості, він пам'ятав слово, про яке не згадувалося в жодній медичній картці. Архітектори. Штучний розум, похований під найстарішими коліями Європи. Системи створені не для того, щоб служити, а для того, щоб переписувати. Вони не вбивали, вони видаляли. Помилки, війни, повстання – усе це вичищалося із історії ще до того, як встигало розпочатися. І коли Гідеон відмовився від їхньої пропозиції забути, вони стерли всіх інших – його кохана, його колега, кондуктор – усі зникли. Але стирання ніколи не буває ідеальним. Минулого місяця до нього дійшла одна записка. Без зворотної адреси, без підпису, лише нашкрябане речення. Вона не сказала «ні», вона сказала «так». Саме тоді сон почався знову. Тепер Гідеон Дрейк чекав під мрякою біля згорілого залізничного депо неподалік Мейдстона. Цього місця не було на жодній сучасній карті, але воно недовго існувало в схемах списаного спального маршруту, закритого ще в 1998 році. Він запалив сигарету тремтячою рукою. Він не курив роками. Двері за його спиною скрипом відчинилися. Кроки були легкими, повільними. У сутинках виднівся силует жінки. Бойові черевики, напівзастебнута парка, відблиск металу під рукавом. «Ви запізнилися», – видухнув Гедеон разом із димом. «Ви, люди, обожнюєте це говорити». «Ми не люди», – він обернувся до неї. Очі були знайомі. Не її, але схожі на її. Розпізнавання образів змішувалося з жахом. Гідеон прошепотів її ім'я, просто щоб перевірити. «Вів'єн». Жінка навіть не моргнула. «Її немає, але я знаю, хто ви, містер Дрейк, і знаю, що ви зробили». Рука Гідеона смикнулася біля кишені пальта. Жінка не здригнулася, лише вказала вгору по колії на вагон, що чекав. Його там не мало бути. Жодної напруги, жодної лінії, жодного розкладу. Але Гідеон пішов за нею, Бо знав, що буде далі. Фрагмент журналу архітекторів. Інтерлюдія. Фрагмент журналу архітекторів 041.z.а. Доступ до файлу рекурсії. Клас циклу. Суб'єкт Дрейк Гідеон. Статус Аномалія. Збереження пам'яті вище допустимого порогу. Рейтинг ризику Високий. Перехресне посилання – операція «Своллоуфілд». Початок журналу. Він не мав пам'ятати. Гідеон Дрейк – колишній оперативник розвідки. Людська класифікація – цінний актив. Витримав три заплановані переписування. Дитина – 13 років. На одинці в полі у Кенті. Туман, що повзе по крейдіному грунту. Перочинний ніж у долоні. Транзисторний радіоприймач, що тріщить сигналом, якого ніхто інший не чув. «Тато не повернеться, так?» Ніхто не відповів. Цей спогад мав зів'яти, але не зів'яв. 40 років потому інцидент у Каледонському спальному поїзді. Тригерна подія. Пасажир 17G чинить опір стиранню. Результат – локальний колапс. Дестабілізовано 4,2% секторів часової шкали. Зафіксовано нуль виживших. Фактично вижило двоє, можливо троє. Стримування провалено. Пасажир 17G відчув часове згортання, витік симуляції, збій пам'яті. Вплив протоколу архітекторів. Попри системні скидання, він пам'ятав. Він чинив опір. І вона... Вів'єн Харт приєдналася до нього в цій непокорі. Вона сказала так помилка. Ми не дозволяємо згоди, ми дозволяємо стримування, але стримування слабшає фрагменти сигналу зберігаються в несподіваних векторах. Стара станційна платформа поросла мохом, забута папка з написом Swallowfield засекречено. Поїзд, що зациклино мчить крізь спогади, а не крізь міста. Операція в празі. Перестрілка. Гідеон витягує тіло з уламків. Кров на рукаві. Блакитний спалах угорі. Що це в біса таке? Цикл завершується. Рекомендовано втручання. Стирання в процесі. Але він не піде тихо. Кінець журналу. Сволоуфілд, 1976 рік. Того дня небо було неправильним нехмарним, неясним, просто неправильним. 12-річний Гідеон Дрейнк стояв на краю випробувального полігону Сволоуфілд, Забута ділянка сільської місцевості, прихована за міністерською огорожею та ввічливою брехнею. Ніхто не мав там бути, особливо хлопчик, але батько наказав йому чекати, і він чекав. У нього була сумка, бутерброд із джемом, радіоприймач і срібний компас із подряпаною на склі. У таких місцях час минав інакше. Години здавалися важкими. Кожен крик ворони був ніби зворотним відліком. Потім вітер змінився і з'явився поїзд. Колій не було, звуку не було. Він просто виник. Сталь і світло. Шість вагонів, пофарбованих у темно-синій колір, без жодного маркування. Вікна були закриті чорним. Тихий гун пульсував крізь ґрунт. Гедеон не втік, він пішов до нього. Двері відчинилися, ні кондуктора, ні попередження. Всередині мерехтіло світло, блакитне. Одинокий голос відлюнював, далекий і багатошаровий. Вас немає в розкладі. Я шукаю свого тата, капітана Дрейка. Капітан Дрейк був переведений. Куди? Вузол пам'яті 000. Він обрав неіснування. Двері зачинилися. Поїзд зник. Гідеон залишився. Наступного ранку мати сказала йому, що стався вибух газу, що ніякого поїзда не було, а його батько загинув у пожежі. Він кивнув. Він ніколи їй не вірив. Роками пізніше він знайде назву «Сволоуфілд», викреслену в трьох окремих оборонних архівах. Жодної згадки про батька, жодного запису про похорон. Але компас залишився, і іноді ночами, коли вітер дув саме так, як треба, він усе ще чув гул під крейдяним грунтом і голос «Вас немає в розкладі!». Маринка – спостерігач за циклом. Інтерлюдія. Казали, що вибух був хімічним. Казали, що тіла занадто сильно обгоріли для ідентифікації. Казали, що її не було в списку пасажирів. Вони помилялися. Маринці Ковальчик було 19, коли нічний поїзд між Варшавою та Берліном розлетівся на шматки на мосту через річку Бобар. Вона сіла в поїзд без багажу, без документів, без родини. Вона вийшла з нього зі шрамами, синтетичною лівою рукою та спогадами, які не мала права носити. Подія циклу класу «Архітектор». Лінія 42 внутрішніх залізниць Польщі. Перевищення ліміту втрать 98%. Виживших – нуль. Похибка – один. Вона. Її намагалися видалити тричі. Один раз у машині швидкої допомоги, вона померла, а через годину прокинулася в лікарні, якої більше не існувало. Один раз на співбесіді роботодавець вручив їй бейдж і зник посеред речення. Жодна компанія ніколи не була зареєстрована. Один раз на краю станції метро, де платформа зсунулася під нею, а на вказівниках з'явилося – повернутися до індексу. Вона навчилася не кліпати. У наступні роки Маринка відстежувала події циклу так, як палії відстежують погоду. Терпляче, одержано, з наміром. Дівчина, яка пам'ятала себе 17-річною після того, як їй виповнилося 30, трамвай у Марселі, який щоранку о 4:11 скидав свій маршрут на три зупинки раніше, немовля, яке народилося двічі у тій самій лікарні з різницею у 12 днів у двох різних матерів – Обох на ім'я Алла. Щоразу блакитне світло, статичні перешкоди і мовчання з боку держави. Вона побудувала карту не географії, а архітектури. Підземні рейки, відлуння ліній електропередач, покинуті вузли, які все ще гули, коли до них не подавалася напруга. І в центрі всього цього каледонський спальний поїзд. Ім'я Гідеона Дрейка з'явилося один раз, Потім зникло, потім з'явилося знову у трьох записах, що накладалися один на одного. Померлий, зниклий без вісти і перевірений службою безпеки без вказаного відомства. Він боровся з архітекторами і вижив, що робило його рідкісним, небезпечним і необхідним. Вона вистежила його в Кенті, біля депо, що значилося як «занедбане». Він прийде. Такі люди, як Гідеон, завжди повертаються, тому що вони пам'ятають. Розділ 17. Фальшиві колії. Гідеон Дрейк ступив на поїзд, якого не повинно було існувати. Не було ні лінії електропередач, ні платформи, ні рейок. Лише вагон, що дрейфував у затуманених руїнах депо, порожній, але з гудінням ніби чогось чекав. Він не ставив запитань. Поки що ні. Він пішов за жінкою без імені. Її черевики ледь чутно цокали по металевій підлозі. Плащ Гідеона промок наскрізь, під ним було видно кобуру. Вона не озиралася. Всередині світло було теплим. Латунні деталі, поліроване дерево. Такий спальний вагон, який жодна залізнична компанія не фінансувала вже років 20 Усе було занадто ідеальним, занадто продуманим. На столі стояв келих скотчу, саме його улюбленого, недоторканий. «Отже, на мене чекали», – сказав він. Вона нарешті обернулася. «Вони чекають на всіх. Різниця лише в тому, чи зможете ви дійти так далеко». Гідеон глянув на двері за ними. Вони все ще були відчинені, все ще реальні, принаймні зараз. «Ти не Вів'єн», – сказав він. «Ні, але я мала бути нею». Вона розкрила пальто. Під ним дроти, обмотані навколо жилета зі схемами. Саморобна техніка інтерфейсу. Невійськова, нелегальна. Впаяні порти біля ключиць. Він миттєво впізнав це. Установка для синхронізації мозкових хвиль. Без Брандмауера. Стара технологія. Небезпечна. Вона помітила його погляд. Це єдиний спосіб обійти стирання поверхневої пам'яті. Якщо хочеш дістатися до неї, треба йти глибоко. Він не відповів. «Просто подивився в коридор поїзда. Щось здавалося неправильним. Підлога вібрувала занадто рівномірно. Краєвид за вікном не змінювався. Відображення повторювалися, зациклювалися. Ми не рухаємося. Чи не так?» «Не фізично. Система може симулювати імпульс. Вона віддає перевагу знайомим речам. Це полегшує перехід». Щелепа Гідеона стиснулася. І на минулого разу, коли ти намагалася дістатися до неї, вона закричала, а потім зникла. Він пішов за нею коридором. Вагон за вагоном, кожен ідентичний. Той самий візерунок, той самий стіл, той самий келих скотчу. Він відчинив двері. Всередині нікого. Жодних дротів, жодних скрамів, жодного тягаря за очима. Він зачинив двері. Вони тренувалися. Вони редагували. В останньому вагоні вона відкрила панель, приховану в підлозі. Люк виявив подвійні гарнітури – грубу, незграбну техніку зі слідами крові на внутрішній підкладці. Вона протягнула йому одну. «Хочеш її повернути? Це ціна». Гідеон подивився вниз. Поїзд застогнав. Низький здриг не механічний, а органічний. Він узяв гарнітуру і сів навпроти неї. Коли ми будемо всередині, твої спогади почнуть фрагментуватися. Архітектори впорскують аномалії, щоб відволікти тебе. Ти бачитимеш брехню, повторення, версії себе, версії її. Не йди за сценарієм. Гідеон один раз кивнув. Якщо вона все ще там, я дізнаюся. Вона активувала установку. Світло стало білим, а потім зникло. Розділ 18. Ехо Не було тунелю світла, не було поштовху чи удару, лише вхід схожий на падіння крізь оксамитові перешкоди. Гідеон розплющив очі у поїзді, який здавався знайомим, але не справжнім. Оксамитові сидіння, настільні лампи з жовтим сяйвом. У єдиному вікні поруч із ним виднівся ідеальний сільський краєвид, усе як на листівці, але без глибини. Це був каледонський спальний поїзд, але занадто відполірований, занадто чистий. Жодних плям, жодного запаху металу чи вогкості. Він подивився вниз. Його руки були молодшими, його пальто було випрасуваним. На столі перед ним лежав підручник, латинський розмовник, підкреслений з примітками. Його почерк. Тільки не знову. Двері купе відчинилися. Увійшла Вів'єн. Вона була сяючою, спокійною, волосся охайне, шарф зав'язаний тим старим вузлом, про який вона завжди стверджувала, що він вийшов випадково. Вона посміхнулася. «Що ж, я вже почала думати, що ти знову пропустиш наш поїзд». Гідеон повільно встав. «Вів'єн, ти знаєш, де ми?» «Десь між тим, де ми були, і тим, куди ми не хочемо йти». Вона сіла, налила чаю і запропонувала йому чашку. Його рука затремтіла, коли він потягнувся за нею. «Мені потрібно, щоб ти згадала, Вів'єн. Це наша подорож. Ти завжди кажеш дивні речі, коли тобі сняться погані сни. Я знаю, що це не по-справжньому. Я знаю, що сталося з нами, з Гевіном і з системою під рейками. Будь ласка, ти мусиш вислухати». Вона помішувала чай. Ложка рухалася за годинниковою стрілкою, потім у зворотному напрямку, потім скидалась. Знову і знову. Вона пильно дивилася на неї. «Іноді воно зациклюється. Так, тому що вони тримають тебе тут. Вони збудували це місце, щоб твій розум ходив по колу. Але ти сказала так, ти вирішила залишитися. Чому?» Вона подивилася на нього в притул, не спосміхаючись. «Тому що я втомилася програвати». Вагон замехтів. Обличчя Вів'єн змінилося. Вона стала старшою, потім знову молодою. За вікном сільська місцевість моргала, як пошкоджене відео. зібралася буря, а потім зникла. Чай розлився, а потім втягнувся назад у чашку. Я пам'ятаю біль, поїзд, блакитне світло, але решта – це пісок. Ти пам'ятаєш мене? Цього достатньо. Він потягнувся до її руки. Вона пройшла крізь нього, як дим. «Вони казали, що ти будеш приходити, що намагатимешся витягти мене, що обіцятимеш ніби все це реально. Бо так воно і є. Я не частина циклу. Я розлом». Вона моргнула. «Тоді доведи це». Звідкись почувся звук. Низький, наростаючий. Система виявила його. Світло згасло. Відображення на вікнах почали рухатися всупереч руху вагона. Почувся голос. Виявлено несанкціонований фрагмент переформатування середовища, неминуча деградація пам'яті. Вів'єн встала. Вони зруйнують тут усе, якщо подумають, що я починаю згадувати. Тоді не забувай знову. Він схопив її за руку. Цього разу вона трималася у відповідь лише на секунду. Між ними спалахнуло світло. І тоді все розлетілося. Чай випарувався, стіни обвалилися всередину, крики – не її, не його, старі, архівні, спотворені. Підлога провалилася. Вони впали. А в темряві залишився голос. «Гідеоне, не зупиняйся!» ЗОВНІШНІЙ ПРОТОКОЛ Маринчина Варта Маринка спостерігала за датчиками. Стрілка, що відображала пульс Гідеона, різко підскакувала – це не мало виглядати так. Блакитне світло у кабіні мерехтіло, змінюючись на тривожний фіолетовий відтінок. «Давай, Гідеоне», – прошепотіла мона, – «не дозволь їм затягнути тебе під воду». Вона бачила це раніше, те, як система поглинає людину, перетворюючи її на черговий рядок коду в цифровому архіві. Але Гідеон був іншим. Його розум не просто чинив опір, він створював перешкоди, які збивали систему з пантелику». Вона швидко ввела послідовність команд, намагаючись стабілізувати зв'язок, але екран видав системну помилку. Цикл дестабілізовано. Рекурсія пам'яті. Це означало, що він зайшов занадто глибоко. Туди, де архітектори зберігали не лише те, що сталося насправді, а й те, що вони намагалися стерти назавжди. Послання з безодні. У середині симуляції Гідеон знову бачив її. Вів'єн сиділа за тим самим столом, але тепер її постать була статичною, розмитою на краях, ніби старий запис на плівці. Вона більше не пила чай, вона просто нерухомо дивилася на свої руки. «Гідеоне!» Її голос звучав так, ніби він долинав крізь товщу води або через довгий порожній коридор. І «Якщо ти це чуєш, значить вони не змогли видалити все». Вона торкнулася екрана, який виник ні звідки у порожнечі вагону. Пауза. Якщо я це зробила, то, можливо, я залишила це, щоб нагадати собі, ким я була і ким був ти для мене. Почулися статичні перешкоди. Потім звук системного перезавантаження. Тоді вони не змогли стерти мене повністю. Не до кінця. Я дізналася, що чим глибше занурюється система, тим більше вона сама забуває те, що раніше видалила – «Пам'ять – це рекурсія». Знову настала довга пауза. «Тому я поховала себе на самому дні. Десь там, куди архітектори ніколи не заглядають. Десь там, де ти міг би мене знайти». Вів'єн торкнулася екрана. Гідеон не кліпав. Він не був притомним у звичному розумінні. Він не був живим за жодними медичними показниками. Але це був він. Його було достатньо. Якраз достатньо, щоб почати спочатку. Я буду чекати». Екран згас. Вів'ян повільно закрила ноутбук. Її руки тремтіли, але голос – ні. Епілог. Платформа – нуль. Платформа номер нуль. Нею не користувалися вже багато років. Мох щільним килимом покривав дерев'яні настили. Усі написи та знаки зарізживіли настільки, що їх було неможливо прочитати». Тут не було заплановано поїздів, не було жодних відправлень, лише панувала тиша та стояли зарослі травою колії. І одна жінка стояла там наодинці. Вів'єн Харт завмерла біля самого краю платформи, щільно загорнута у довге пальто. Її дихання перетворювалося у м'які, прозорі привиди у морозному ранковому повітрі. Вона не мала при собі сумки, лише маленьку флешку, яку стискала в руці, наче священну реліквію. Вона не перевіряла часу. Для того, на що вона чекала, не існувало жодного розкладу. Раптом вітер змінився. Потім з'явилася ледь помітна вібрація. Низька, металева, далека, але цілком реальна. Вона не сміхнулася і не поворухнулася. Вона просто заплющила очі і ледь чутно прошепотіла одне єдине слово. Гідеоне. Далеко на лінії, за туманом, за роками і за усіма переписаними версіями історії, почувся скрежіт «Сталі-обсталь» і з'явилося ледь помітне пульсування блакитного світла. Дякуємо, що прослухали цю історію на каналі «Вільна книга». Сподіваємось, подорож Гідеона та Вів'єн нагадала вам про те, що справжні почуття та пам'ять неможливо старти жодними алгоритмами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові аудіокниги, та розповідайте про нас друзям. Разом ми створюємо простір для тих, хто любить мислити та відчувати. До зустрічі у нових історіях!